Die magische Kuh Vor langer Zeit lebten in einem kleinen Dorf zwei Bauern namens Jack und Harry. Sie waren beide sehr reich. Sie hatten beide große Farmen und besaßen viele Kühe. Aber sie selbst hatten nie gearbeitet. Sie heuerten immer andere Bauern an und ließen sie auf ihren Feldern arbeiten. Sie lebten beide in großen Häusern. und trugen teure Kleidung. Aber obwohl sie alles hatten, waren Jack und Harry nicht glücklich. Ich will mehr Bauern einstellen, die mir helfen, mehr Geld zu verdienen. Ich stimme zu. Ich möchte Kleider aus reiner Seide kaufen. Oh, wie wäre es, wenn wir genug verdienten, um einen Palast voller Juwelen zu bauen? Oh, das klingt wirklich fantastisch. In der gleichen Nachbarschaft, ein paar Häuser weiter... lebte Thomas. Thomas war ein armer Bauer. Er hatte nur eine Kuh und ein kleines Stück Land. Hallo Thomas. Ein Mann im Nachbardorf will seine Kuh verkaufen. Möchtest du sie kaufen? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich habe kein Geld, um eine weitere Kuh zu kaufen. Ich kann dir das Geld leihen, wenn du willst. Das ist so großzügig von dir. Aber selbst wenn ich eine Kuh mit deinem Geld kaufe... Wie wird sie danach überleben? Weder habe ich genug Mittel, um mich um zwei Kühe zu kümmern, noch kann ich immer wieder von dir Geld annehmen. Sie wird schwach werden. Danke für deine Besorgnis, mein Freund. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Thomas war weise und fleißig. Jeden Tag ging er auf sein Feld und arbeitete den ganzen Tag. Dann kam er mit seiner Kuh nach Hause und fütterte sie. Thomas verlangte nie nach mehr. Er war dankbar für alles, was er in seinem Leben hatte. Er war immer glücklich. Aber Jack und Harry waren es nicht. Sie waren sehr eifersüchtig auf Thomas. Wie kann Thomas immer so glücklich sein? Hm, ich habe den gleichen Gedanken jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Er hat weder ein großes Haus noch eine große Farm. Hmm... Ich glaube, es ist seine Kuh, Harry. Seine einzige Kuh ist besser als alle unsere Kühe zusammen. Ich glaube, du hast recht. Seine einzige Kuh pflügt das ganze Feld. Ich habe eine Idee. Wir kaufen seine Kuh. Am nächsten Tag gingen Jack und Harry zu Thomas und fragten ihn, ob er daran interessiert sei, seine Kuh zu verkaufen. Aber... Das ist die einzige Kuh, die ich habe. Wir sind bereit, dir zehn Silbermünzen zu geben. Das ist der beste Preis, den du bekommen wirst. Es gibt viele Kühe, die zum Verkauf stehen. Du kannst zwei kaufen. Das ist ein gutes Geschäft, Thomas. Wie kann das ein gutes Geschäft sein? Ich habe eine gesunde Kuh, die ich gut füttern und pflegen kann. Du willst, dass ich diese Kuh an dich verkaufe und zwei kaufe, um die ich mich nicht kümmern kann. Ich verkaufe euch nicht meine Kuh. Bitte geht. Jack und Harry waren sehr wütend, aber sie gingen ganz ruhig. Oh, was glaubt er, was er ist? Wie kann er es wagen, Nein zu uns zu sagen? Wir gehören zu den reichsten Menschen in diesem Dorf. Er muss lernen, uns zu respektieren. Ach, er ist zu stolz auf seine Kuh. Wir werden ihn wohl zwingen müssen, sie zu verkaufen. Jack und Harry wollten Thomas eine Lektion erteilen. In dieser Nacht schlichen sie sich aus ihren Häusern und gingen zu Thomas' Farm. Ohne sich um ihren Freund zu sorgen, zündeten sie sein Feld an. Am nächsten Tag wachte Thomas mit der Nachricht, dass es ein Feuer gab, auf. Er rannte zum Feld und sah, dass seine Ernte völlig zerstört war. Oh nein, meine Ernte! Wie werde ich jetzt überleben? <lacht> Tage vergingen und Thomas' Vorräte waren nun vollständig aufgebraucht. Weder Thomas noch seine Kuh hatten etwas zu essen. Zwei Tage sind um. Ich kann irgendwie überleben, aber die Kuh nicht. Ich schätze, ich muss die Kuh verkaufen. Wer sie kauft, wird sich gut um sie kümmern. Thomas hatte ein kleines Glasgefäß mit Ersparnissen. Da war allerdings nur wenig Geld drin. Da er nicht wusste, wie lange er unterwegs sein würde, beschloss er, sein ganzes Geld in einem Beutel mitzunehmen und verließ sein Dorf. Auf dem Weg durch den Wald wurde ihm klar, dass sein Geld in seiner Tasche nicht sicher sein würde. Ich werde es an die Kuhglocke binden. Wenn ein Dieb vorbeikommt, wird er nicht daran denken, die Kuh anzugreifen. Thomas band den Beutel an der Glocke der Kuh fest und ging weiter. Nachdem er eine Weile gelaufen war, kam er in ein Dorf. Er beschloss, sich ein wenig auszuruhen. Er band seine Kuh an einem Baum und ging weg, um nach etwas Wasser zum Trinken zu suchen. In der Nähe des Baums befand sich ein Laden mit Hülsenfrüchten und Getreide. Der Besitzer des Ladens kam zu einem Spaziergang heraus. Was für ein langweiliger Tag. Er sah die Kuh neben seinem Laden und ging näher heran. Sobald die Kuh ihren Kopf dem Händler zuwandte, fiel ihr eine Silbermünze vom Hals. Wie ist das passiert? Der Händler beschloss, sich die Kuh genauer anzusehen. Als er der Kuh einen Schritt näher kam, fiel ihr noch eine weitere Münze vom Hals. Was? Das ist eine magische Kuh. Der Händler bemerkte den Beutel mit Silbermünzen nicht, der an der Glocke der Kuh befestigt war. Er hielt sie für eine magische Kuh und beschloss, sie sofort zu kaufen. Gerade eben kam Thomas zurück. <lacht> Hallo Sie, ist das Ihre Kuh? Ja, stimmt etwas nicht? Würden Sie sie mir verkaufen? Ich brauche sie dringend. Oh, natürlich. Ich kam ohnehin ins Dorf, um diese Kuh zu verkaufen. Was? Er weiß wohl nicht, dass es sich um eine magische Kuh handelt. Oh, heute ist mein Glückstag. Also gut, ich bin bereit, dir 500 Silbermünzen zu geben. Abgemacht, ja. Thomas war überrascht. Er akzeptierte den Handel und verlor keine Zeit. Er nahm seine 500 Silbermünzen und ging. Er vergaß seinen Geldbeutel, der an der Glocke der Kuh befestigt war. Thomas ging glücklich nach Hause zurück. Dort sah er Jack und Harry vor seinem Haus. Sie warteten bereits auf ihn. Sie dachten, Thomas würde unglücklich nach Hause zurückkehren. Aber stattdessen hatte er ein breites Lächeln im Gesicht. Äh, äh hallo Thomas, du, du siehst glücklich aus. Das bin ich. Ich habe meine Kuh an einen großzügigen Herrn verkauft. Er hat mir 500 Silbermünzen gegeben. 500 Silbermünzen? 500 Silbermünzen? Ja, jetzt kann ich ein größeres Stück Land kaufen. Ich werde mehr Pflanzen anbauen und auf dem Markt verkaufen. Ich kann auch mehr Kühe kaufen. Ich werde genug Mittel haben, um mich um sie zu kümmern. Meine Kuh hat mir wirklich Glück gebracht. Wie auch immer, ich bin jetzt müde. Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen. Andererseits fand der Händler Thomas Beutel mit den Münzen an der Kuhglocke. Er erkannte, dass es doch keine magische Kuh war. Aber es gab keine Möglichkeit, wie er den Handel rückgängig machen konnte. Jack und Harrys Bemühungen waren vergeblich. Sie wollten Thomas unglücklich sehen. Obwohl sie reicher waren als Thomas, fühlten sie sich klein und arm. Und Thomas hingegen war noch nie so glücklich gewesen. Jack und Harry ließen enttäuscht ihre Köpfe hängen und gingen. Thomas kaufte mit seinem Geld viele Kühe und ein großes Stück Land. Er arbeitete immer zu. Er baute Getreide und Hülsenfrüchte an und verkaufte sie auf dem Markt. Langsam aber sicher wurde er durch seine harte Arbeit zum reichsten Bauern des Dorfes.